Божествената връзка Друг път учителя, като говореше за връзката с Бога, каза Онзи, който ни отваря великата свещенна книга, за да разберем възможностите на живота, това е нашият възлюблен. Няма по-хубаво състояние от това да чувстваш Божието присъствие в дълбочината на душата си. Ти си болен. Бог отвътре ти казва: Не бой се. След една седмица ще оздравееш. Искаш да учиш, но нямаш средства. Бог ти казва отвътре: Не бой се. Ще се оправят работите. Музиканци, Обезсърчиш се. Божественото ти казва отвътре. Не бой се. Не се обезсърчавай. Бог е, който говори в нас. Но трябва да имаме беззаветна любов. Има един в света, който може да вземе участие във вашия живот. Той е с вас при всички положения на живота ви. Даже и най-големите противоречия да се родят в живота ви, нека се родят. Това са възможности за проявлението на Бога. Даже и в дъното на Ада да отидете, ще познаете колко е велик Бог. Ще познаете неговата любов. Велико нещо е светът за онзи, който го разбира. Когато човек има любов към Бога, всичко е възможно. Вие нямате понятие за съзнанието на Бога, който трепти с любов и нежност към всички същества. Всички нещастия в света започват с съмнението в Бога. Законът за жертвата е атрибут само на Бога. Затова всеки едного, който се жертва, Бог живее. Бог се проявява в него. Единствената запалка за разумната човешка душа е да помисли, че Бог е любов. От тази запалка може да започнете. Човек е важен до толкова, доколкото е носител на една божествена идея. Идеята за Бога е за човешката душа това, каквото е изгряващото слънце за земята. Когато човек има тази идея, той може да расте и да се развива. За Бога казвате, че е абсолютен, всемъдър, се знаещ и прочие. Добре, но ще ви кажа, какво ви ползва, че знаете тези неща, а пък сте болен. Но ако имате връзка с първичната причина, ръката ви, очите ви, сърцето ви ще бъдат здрави. Животът ще се проявява правилно у вас и тогава ще схващате живота в неговата целокупност от най-малките явления до най-големите. Това е магическата формула, това е магията. Човек, който няма такива идеи, той не може да стане маг. Воля не може да има. Ум не може да има и сърце не може да има. Които съзнават, че Бог действа в света, ходят в виделината. А които не съзнават това, нямат още тази виделина. Пазете в себе си свещен образа на Бога. Когато ви дойде някоя скръп, приближете се до този Господ, който не се изменя. Бъдещето е за добрите, за учените, за мъдрите, за любещите. Цялата земя е за тях. Тя ще им стане жилище. Този, който крепи ума, сърцето, волята, тялото ви, това е Господ. Като ви напусне Той, вие посърнете. Като дойде, пак се повдигате. Посърнали сте не само поради това, че слънцето не грее отвън. Някой път отвън е студено, а ти стоиш отвътре спокоен. Да бъдеш в хармония с Бога, Това подразбира хармония с целокупността на битието. Има един закон. Щом възстановиш отношенията си с Бога, ще възстановиш своите отношения с другите, понеже като дойде някой при тебе, ти ще виждаш Бога в него. Време е да познаете Бога и да му служите. Иначе ще останете и ще чакате друго време. Ако нямате вечен живот, не сте познали Бога. Някой казва Аз съм го познал. Но това е само говорене. Бог е центърът. И ако не сме свързани с този център, не можем да растем. Бог е център което дава еднакви условия на всички души да растат и да се развиват. Това, което ти дава възможност да постигнеш желанията си, съществените си желания, да постигнеш онези блага, които желаеш, това е Бог вътре в тебе, който действа. При един мистик дошъл дяволът, и му подарил едно гнило дърво като казал Господ ти го подарява Мистикът, като го взел в неговата ръка то станало скъпоценно Като живееш при Бога никой не може да те излъже Огън не те гори Скърбите не се приближават И дяволът, като дойде при тебе, става кротък, смирява се и ти лиже краката. А ако не живееш при Господа, натиснете дяволът и те измъчва. Трябва да имаме живота на безсмъртието. Това е връзката с Бога. Ако Бог ти е тил, всички ще те обичат. И ангелите ще обърнат внимание на тебе. Образувайте сега връзката с Бога. Когато се свържем с Бога, няма да има дело в света, което да не можем да извършим. когато има единство и хармония вътре в нас, ние ще служим на Бога. Иначе ще служим на обществото, на народа, но не на Бога. Божественото слиза периодически, за да ни помогне, като възстанови нарушената хармония. Сега сме в такава епоха. Ръката отрязана от тялото, започва да се разлага. Защо? Защото е изгубила връзката си с цялото. Грехът не е нищо друго, освен процес на гниене, който показва, че човек се е отделил от цялото, от Бога. Какво трябва да прави човек, за да се освободи от греха? трябва да се върне към Бога. С това се прекъсва и разложението на ръката като от от целия организъм. В който ден човек се отдели от великото разумно начало, той е осъден на страдания, на нещастия, на смърт. Някой казва Бял ден не видях в живота си. Много естествено. Щом се отделиш от Бога, от цялото, белите дни от живота ти ще изчезнат и ще дойдат черните дни. Белите дни са от Бога. Вън от Бога всички дни са черни. Единствената сила, която повдига човека, е връзката му с цялото. На Навсинца препоръчвам. Никакво съмнение и колебание. Каквито и изпитания да дойдат, не губете тази връзка. Намерите ли се пред някое голямо нещастие, не казвайте, че Бог ви е забравил. който иска да бъде силен, не трябва да се съмнява в Бога. Изгубили ли тази връзка, той става слаб, немощен, нещастен. Искате ли да видите как работи законът на любовта в живота? Починявайте се доброволно на волята Божия. Като ученици, Работете върху закона. Познаване на Бога във всички прояви на живота. Така ще познаете Бога в великото и в малкото. Това значи да го познаете в Неговата същина. Дойдете ли до това положение, ще влезете в новия живот, дето отношенията на хората почиват на любовта. Всяко същество, което не е във връзка с Бога, изпада в противоречия. Растения, които са извън почвата, изсъхват. Риби, които са извън водата, измират. Птици, които са извън въздуха, умират. От човека, като се отдалечи от Бога, ще настъпи мрак тъмнина. Божествената връзка е ключ на всички тайни.